Розділ сьомий. У ТЕС почав пришвидшуватися пульс, коли її таксі повернуло на Стагроуд. На той момент, як вони дісталися Стаггер-Ін, пульс за її відчуттями уже тіпався десь зі швидкістю близько 150 ударів за хвилину. Таксист Либонь щось помітив у люстерку заднього огляду, а може просто то видимі сліди побиття на її обличчі спонукали його до запитання. «З вами все, гаразд, мем. Причудово, відповіла вона. Просто в моїх планах не було поїздки сюди сьогодні вранці. Майже завжди так, сказав таксист. Він смоктав зубочистку, котра робила довгі філософські подорожі з одного кута його рота до іншого. Ваші ключі в них, я гадаю, залишили їх барменові? О, а тут без проблем, весело відповіла вона. Але в них деякі інші мої речі. Пані, котра мені телефонувала, не змогла сказати, що саме. А самій мені ні за що в світі не здогадатися, що там таке може бути. Боже, правий, я балакаю, як якась із моїх літніх леді-детективів. Таксист перекотив зубочистку на її вихідну позицію. Такою була його єдина відповідь. Я заплачу вам 10 доларів зверху, щоб зачекали, поки я звідти вийду. Без проблем, кивнув таксист. А якщо я заверещу, бо там мене підстерігає він, біжіть до мене, мерщі гаразд? Але цих слів вона не сказала би, навіть якби могла вимовити їх тоном, абсолютно не схожим на тон явно схибленої особи. Шофер таксі був товстим, під 50, і страждав на задишку. Для велетня він не перешкода, якби до цього дійшло, як воно зазвичай буває у фільмах жахів. Заманили, майнула тез зловісна думка. Мене заманила сюди телефонним дзвінком якась подружка велетня, така ж навіжена, як і він. Дурна паранаїдуальна думка проте до дверей Стайр Ін, ішла вона, як їй здалося, невимовно довго, а стукіт її прогулянкових туфель, подобрячи у трамбованому ґрунту, парковки звучав надто голосно тупу тупу туп Парковка, що минулої ночі являла собою море машин, зараз була порожньою, хіба що стирчали острівцями окремі автомобілі, одним з яких був її експідішн. Він стояв у найдальшому кінці. Звісно, Велетин не бажав бути поміченим, коли ставив його тут. Але ліве переднє колесо їй було видно. Просте, старе, суцільно чорне, чим відрізнялося від решти трьох, але загалом воно виглядало нормальним. Отже, він так і поміняв їй колесо. А а як інакше? Як інакше він міг би перегнати машину від свого... свого... свого розважального закладу. Своєї вбивчої зони. Він приїхав сюди, поставив мою машину, Потім Пішки повернувся до покинутої крамниці, а тоді вже поїхав звідти своїм старим F150. Добре, що я не опритомніла занадто швидко, він би знайшов мене, коли я блукала там у безпам'ятстві, і мене отут зараз не було. Вона кинула погляд через плече назад. У якомусь із фільмів, про котрі вона тепер не переставала думати, вона побачила би, як таксі раптом мчить геть, залишивши мене на призвилящі. Але машина так і стояла там, де вона з неї вийшла? Вона махнула рукою шоферові. Він махнув їй у відповідь. У неї все гаразд. Її машина тут, і велетня поряд немає. Велетень у себе вдома, у своєму барлозі, цілком імовірно, він ще спить після своїх учорашніх важких вправ. Табличка на дверях повідомляла. У нас зачинена. Тес постукала, не отримавши відповіді. Взялася за клямку, а коли та піддалася... Знову їй у мозку зринули погибельні кіносюжети. Найдурніші мізансцени, де клямка обертається, а героїня гукає тримтячим голосом. «Є тут хто-небудь?» Кожен розуміє, що вона сказилася, щоб заходити всередину, але вона все одно заходить. Тес знову озирнулася на таксі, побачила, що воно все ще на місці, нагадала собі, що в сьогоднішній сумочці в неї лежить заряджена зброя і, попри все, увійшла. Вона опинилася в фоє, що тягнулося вздовж усієї будівлі з боку парковки. Стіни тут прикрашали рекламні знімки рок гурти в шкірі, гурти в джинсах і дівочі гурти в міні-спідничках. Поза шерегою вішаків тягнувся допоміжний шинквас ніяких стільців, сама лише стійка, де ти міг хильнути скляночку, чекаючи на когось, або якщо головний бар усередині був переповнений. Понад вишикуваними пляшками горів єдиний червоний напис – «Бадвайзер». «Сподобається тобі Бад, Бад вподобає тебе», – подумала Тес. Знявши окуляри, щоб ненароком об щось тут не перечепитися, вона перетнула фойє і зазирнула до головного приміщення. Воно було величезним і страшенно пропахлим пивом. Угорі висіла дискокуля, зараз темна, нерухома. Дерев'яна підлога нагадала їй той роликовий каток, на якому вони з подружками фактично безвелазно жили між восьмим і старшими класами. На сцені так і залишалися інструменти, говорячи про те, що зомбі пекери повернуться і цього вечора, щоби знову намістити тут повну діжку рок-н-ролу. «Агов!» – лунко прозвучав її голос. «Я тут!» – м'яко промовив хтось позаду неї. Якби голос був чоловічим, те, спевне, заверещала би. Вона спромоглася утриматись, проте все одно обернулася так різко, що трохи аж поточилася. Жінка, котра стояла в гардеробній ніші, тендітна, мов пір'їна, не вища за метр шістдесят, здивовано моргнула, зробивши крок назад. «Агов, легше! Ви мене налякали!» – сказала Тес. «Бачу. Мініатюрне, ідеально овальне обличчя жінки обрамляла пишна хмара чорного волосся. Із зачіски в неї стирчав олівець. До цього образу дещо не пасували її вабливі сині очі. «Дівчина Пікасо», – подумала Тес. «Я була в офісі. Ви та леді чи експідішн чи тойота?» «Експідішн». «Маєте посвідчення?» «Так, два різних, але тільки в одному з них є моя фотографія». «Це паспорт. Решта всього залишилася в моїй сумочці, в іншій сумочці. Гадаю, вона може бути у вас». «Ні, вибачте. Може, ви запроторили її підсидіння чи ще десь?» «Ми заглядаємо лише до скриньки під панелью. Ну і, звичайно, навіть цього не можемо зробити, якщо машина замкнена. Ваша не була замкнена, і номер вашого телефону знайшовся на страховій карточці». Та Вилибонь і самі про це здогадалися. «Може, ваша сумочка знайдеться вдома?» Голос пані Ніл натякав, що це мало ймовірно. «Одного посвідчення з фото буде цілком достатньо, якщо людина там схожа на вас, я так гадаю». Пані Ніл провела тест до дверей у глибині гардероба, а далі вузьким покривленим коридором, котрий йшов навкруг головної зали. Тут на стінах висіло ще більше фотографій рок бендів. В одному місці вони пройшли крізь випари хлорки, від чого тез запекло в очах і роз'ятреному горлі. Якщо ви гадаєте, ніби нужних зараз смердить, вам варто потрапити сюди, коли заклад гуде від гостей. Промовила пані Ніл по ходу, додавши. Ой, забула, ви ж були в нас. Тесна це промовчала. Наприкінці коридору знайшлися двері, позначені написом. І дозволено тільки персоналу офісу. За ними виявилася велика приємна заповнена вранішнім сонцем кімната. Тут на стіні понад автомобільною наліпкою. Так, ми можемо. Висів обрамлений портрет Барака Обами. Тесна бачила звідси свого таксі. Будинок затуляв. Але бачила його тінь. Це добре, залишайся на місці отримаєш свої 10 баксів. А якщо я не вийду, не входь сюди. Просто зателефонуй до поліції». Пані Ніл підійшла до письмового столу в кутку і сіла. «Ну, давайте подивимося ваше посвідчення». Тес відкрила сумочку, незграбно сягнула пальцями повз револьвер, видобула свій паспорт і картку гільдії письменників. На фото в паспорті пані Ніл кинула лише побіжний погляд, натомість очі в неї спалахнули коли вона побачила картку гільдії. «Ви та леді, що пише про вербовий гай!» Тес мужньо усміхнулася, зробивши боляче губам. Винна за всіма пунктами, голос у неї звучав приглушено, так, ніби вона переживає сильну застуду. «Моя бабця обожнює ваші книжки!» «Чимало інших бабусь також», – сказала Тес. «Коли сьогоднішні шанувальниці врешті передадуть естафету наступному поколінню, Тим, хто поки що не живе на фіксований прибуток, я збираюся придбати собі шато у Франції. Іноді цією фразою вона здобувала для себе усмішку, проте не від пані Ніл. Я сподіваюся, це трапилося не тут. Вона не уточнювала, та в цьому і не було потреби. Тес зрозуміла, про що йдеться. І беці Ніл також розуміла, що вона розуміє». Тез подумала, чи не повторити їй і тут також історію, котру вона вже встигла розповісти Петсі. Сигнал детектора диму, кіт під ногами, зіткнення з балясиною внизу сходів, але вирішила не перейматися. Ця жінка мала вигляд такої, що цілком фахово займається денною роботою, хоча, мабуть, і з'являється ввечері у Stagger Inn якомога рідше, але вона явно не мала ілюзій щодо подій, які тут відбуваються в пізній час. Коли гості вже добрячі на підпитку, кінець кінцем це вона приїздить сюди рано вранці щосуботи, аби благодійно обдзвонювати забутьків, вона напевне вже стільки вислухала різноманітних похмільних історій, де фігурують опівнічні спотикання, ослизання в душі тощо, тощо тощо. тощо. Не тут, відповіла Тес, не переймайтеся, і навіть не на парковці, якщо у вас трапилися неприємності біля нас. Я мушу побалакати з містером Рамблом, щоби він поговорив зі службою безпеки. Містер Рамбл – це наш бос, а служба безпеки мусить регулярно переглядати відеомонітори, коли у нас повно гостей. Це трапилося вже, коли я поїхала звідси. Тепер я точно мушу повідомляти поліцію анонімно, якщо взагалі зберуся це робити, бо я брешу зараз, і вона це запам'ятає. Якщо вона взагалі збереться повідомляти, звісно, вона це зробить, правильно? Мені дуже жаль. Пані Ніл затнулася, немов дебатуючи сама з собою, але врешті продовжила. Я не маю на думці вас ображати, але перш за все вам, мабуть, взагалі не варто було з'являтися в подібному закладі. Вам воно вже вийшло на зле, а якщо це потрапить у газети, ну, моя бабуся дуже засмутиться. Тес із цим погодилася. А оскільки мала здатність до переконливих вигадок, врешті-решт саме цей талант сплачував її рахунки. Вона додала, поганий коханчик дошкільніший за змійний зуб. Так, здається, в Біблії написано. А може, це доктор Філ так казав. У всякому випадку я розірвала з ним стосунки. Чимало жінок так говорять, а потім послабляються. А чоловік, котрий зробив таке один раз, зробить колись знову так, я знаю. Це було нерозумно з мого боку. Якщо у вас немає моєї сумочки, то що за речі ви хотіли мені віддати? Пані Ніл крутнулася на своєму обертовому стільці. Сонце бризнуло їй на обличчя, на мить запаливши ті її незвичайні сині очі. Відсунула одну з шухлят і дістала звідти її тома -том тома Тес зраділа, побачивши свого старого дорожнього компаньйона. Справи від цього загалом не покращили, але якийсь крок у правильному напрямку було зроблено. «Ми зазвичай нічого не виймаємо з машин наших гостей». Тільки добуваємо адресу і телефонний номер, якщо пощастить. А потім замикаємо машину, але залишати там цю річ мені здалося неправильним. Злодії недовго вагатимуться, швидко розіб'ють вікно, щоб здобути такий смачний прилад, а він лежав прямо на виду, на панелі. Я вам щиро вдячна. Тес відчула, як сльози набігли їй на очі під сонцезахисними окулярами і наказала їм всотатись назад. Це було дуже мудро з вашого боку. Бетсі Ніл посміхнулась. Усмішка вмить перетворила цю сувору міс-ділова заклопотаність на жінку з осяйним обличчям. «Не варто подяки. А коли той ваш бойфренд раптом приповзе назад, випрошувати другого шансу. Згадайте про мою бабцю і всіх інших ваших вірних читачок і скажіть йому «Аж ніяк, Хосе!» Вона подумала «І зробіть це з дверима, замкненими на ланцюжок. Бо поганий бойфренд справді гірший за змійний зуб». Це слушна порада. Послухайте, я мушу вже йти. Я попрохала таксиста почекати, поки я не переконаюся, що дійсно можу забрати мою машину. На цьому мусив бути вже й кінець. Ну, дійсно ж мусив. Але тоді пані Ніл спитала, враз ставши сором'язливою, чи не важко було би Тес написати автограф для її бабусі? Тес відповіла, що вона, звісно ж, залюбки це зробить. І попри все, що бачила до цього... Тепер із щирим зачудуванням спостерігала, як пані Ніл знайшла фірмовий бланк закладу, за допомогою лінійки відірвала згори логотип Stagger Inn, а потім посунула той аркуш паперу по столу до неї. Добре, аби там було написано для мерії правдивої шанувальниці, ви можете так написати, те Та змогла. А коли вона вже ставила дату, у голові їй зринула нова фантазія. Один на допоміг мені, коли ми з бойфрендом «Ну, ви розумієте, щепилися. Якби не він, я б могла постраждати набагато гірше. Так, мене навіть могли б зґвалтувати. Хотіла б йому подякувати, але не знаю його імені. Я сумніваюсь, що можу вам тут чимось допомогти. Я займаюся тут лише офісними справами. Але ж ви місцева, так?» М «Так. Я зустріла його біля невеличкої крамниці, там далі по дорозі. Забрався і мчи?» Здається, саме так вона і називається. Це якраз там у мене з бойфрендом трапився скандал. Усе почалося через машину. Сама я не хотіла кермувати, і йому не дозволяла. Ми лаялися про це всю дорогу, поки йшли туди, поки брели в стагнації по стаг -роуд. Пані Ніл усміхнулася так, як це роблять люди, почувши старий пристарий жарт. Ну, словом, тоді і під'їхав той чоловік у старому синьому пікапі з такою, знаєте... Пластичною замазкою проти іржі вкруг фар. Бондо, гадаю, така в неї назва, кивнула вона, збіса чудово пам'ятаючи, що саме так та й називається. У неї самої батько ледь не самотужки утримував фірму. Ага, ще пригадала, коли він вийшов зі свого пікапа, я подумала, що він у ньому не так їздить, як носить на собі, немов одяг. Посунувши по столу підписаний аркуш назад до пані Ніл. Тес побачила, що вона вже буквально шкіриться на всі зуби. «Боже мій, схоже на те, що я здогадуюсь, про кого йдеться». «Справді, він великий чи дуже великий?» «Дуже великий», – сказала Тес. Не в голові, а, здалося, у центрі її грудей забриніло те дивовижне відчуття сторожкої радості. Так вона зазвичай почувалася, коли окремі нитки якогось чудернацького сюжету нарешті починали сплітатися в один. Пружиня, чи немов мотузяні ручки, добряче навантаженої господарської торби. Коли таке з нею траплялося, вона завжди почувалася здивованою і водночас зовсім не дивувалася. Не існувало задоволення кращого за це. А ви часом не помітили, чи не було в нього персня на мізинці з червоним каменем? А, так, схожий на рубін, тільки занадто великий для справжнього рубіна, а ще коричневий картуз. Пані Ніл закивала. Поплямований білим. Він носить цей чортів картус уже років із десять. Ви говорите про великого водія. Я не знаю, де він живе, але він місцевий. Або зі Свебріджа, або з Нестор Фоллс. Я його часто зустрічаю то в супермаркеті, то в тій крамниці, де продається різне обладнання, то у Волмарті. Словом, у подібних місцях. Варто його раз побачити, і ви його ніколи більше не забудете. Його справжнє ім'я – Ел, а прізвище якесь… М польське. «Знаєте, того типу, що важко вимовити? Зжелкович, Станкович, щось таке. Я певна, що зможу знайти його у телефонному довіднику, бо вони з братом володіють компанією, яка займається вантажоперевезеннями. Здається, вона називається Яструб, а може Орел? У кожному разі щось пташини точно є в їхній назві. Бажаєте, щоб я зараз пошукала? Ні-ні, дякують, делікатно заперечила Тес. Ви мені і так надзвичайно допомогли». А таксист мене все ще чекає. «Гаразд, зробіть собі ласку, тримайтеся подалі від того вашого бойфренда. І від Стагера теж. Звісно, якщо ви комусь розповісте, що я вам таке казала, я вас розшукаю і вб'ю». Цілком справедливо, погодилася Тес, усміхнувшись. «І буде по заслузі». Вже стоячи в одвірку, вона обернулася. «На вашу ласку. За можливістю. Якщо ви десь у місті раптом зустрінете Ела, як там його по-польському». Не згадуйте, що ви зі мною балакали. Вона усміхнулася ще ширше. Губам було боляче, але вона терпіла. Я хочу зробити йому невеличкий сюрприз. Подарувати щось чи якось так. Без проблем. Тес іще трохи забарилася. У вас чудові очі. Пані Ніл знизала плечима і посміхнулася. Дякую, вони не зовсім гармоніюють і зрештою мене, чи не так. Я через це довго залишалася сором'язливою, але тепер... «Тепер вони вам пасують», – уточнила Тес. «Ви з ними зрослися». «А вже ж! Гадаю, саме так. Я навіть трохи працювала моделлю, коли мені було 20. Проте час від часу, знаєте що? Краще дещо переростати. Як, наприклад, цікавість до дратівливих чоловіків. Схоже, що на це відповісти їй було нічого».